Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. S vama su Nataša i Dario. Dobro jutro uz još jednu emisiju Povijest četvrtkom u kojoj ćemo danas govoriti o povijesti Hrvatskog radija. Ostanite uz nas. Halo, halo. Ovdje je Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo... Da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Godine 1897. 2. prosinca Nikola Tesla prijavio je u Americi patent o sistemu bečičnog prijenosa električne energije. Njegovim pronalaskom poslužio se Marconi, pa je izmišljen bečični telefon koji nije trebalo povezivati žicama. Glasove i šumove prenosili su valovi iz etera. Godine 1920. u Pittsburghu u Americi proradila je prva radio stanica u svijetu. U Europi u srpnju 1922. godine emitiran je koncert s jedne vrtne zabave u Hemstedu. U jednom tiskanom programu radio koncerta u Britaniji slušatelji su upozoreni da će prije samog početka emisije svirati ga i daši, kako bi slušatelji mogli podesiti svoje radio aparate. Ubrzo je radio preplavio cijeli svijet, pa je tako stigao i u naš Zagreb. U broju 5.112. od 1. svibnja 1926. Jutanji list donosi članak Radio Zagreb Broadcasting na Griću, koji završava ovim riječima. Dan 15. maja znači za Zagreb jedan veliki događaj. Od tog će najme dana široki svijet znati, da i na ovom kraju svijeta, koji zapad vrlo rado naziva Balkanom, Živi narod koji znade kročiti u zbog ostalim zapadnim kulturnim narodima, kada se radi o jednoj ovakvoj kulturnoj ustanovi kao što je radio. Na nama je da se pokažemo na dijelu. Zašto je i kako uopće utemljen radio Zagreb, reći će nam profesor doktor Nikola Vončina. Pa, recimo, najjednostavnije dobro iz lijepih i plemenitih motiva, ali osim toga je i zbog zarade, i zbog kapitala, radi profita. Radio je, naime, u, u, u kratko vrijeme fascinirao svijet u komunikacija među ljudskih svijete, se, sirotoga maratonca koji je morao trčati svih 42 km da javi vijest kako je prošla bitka je li, na maratonskom polju. A radio je to učinio kranjom lakoćom jednostavnošću povezujući kontinente I, i, i tako dalje. Tako da je e, silan interes na radiju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 pojamili u bankama i podigli prvu radio stanicu eto tako da je, eto to jedan od razloga. A kako je došlo do toga došlo tako što su uh, se oni e, 1924. E, tisuća devetsto su radio klub zagreb tamo su slušali radio se onda nije slušao tako konforno kao danas na ja da slušao sam na srednjem valu i to uz užasne smetnje uz skripanje malih detektora i tako tako da to nije bio današnji radio jer, e, e,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 Naš slavni skladatelj je ili slavani po tome što je prvi osvirao lijepo našu ocvirao dakle ljepu našu poslije toga se javila prva spikerica Boženom Begović i tadašnji ravnatelj radio dr. Štern i onda je eto tako prvog dana proradio i naš radio kao jedan od vrlo e, od prvih stanica po ovome djelu svi. Na početku emisije čuli ste prvu spikericu Radio Zagreba Boženu Begoviću.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 Kad je napokon bio postavljen mali odašiljač u jednom sobičku mansarde dvorišne zgrade na Markovom trgu, osjećala sam u prvom času gotovo strah. Osobito kad je bila prispojena električna struja, kad je aparatura počela da svijetli i zuji i kad su tehničari prigodom jedne oluje ukopčavanjem i iskopčavanjem antene proizveli velike šišteće iskre koje su me zaprepastile tim više što je moje poznanstvo sa električnom strujom bilo samo obični kontakt s kućnom nasvjetom. Što da duljim, s mnogo uzbuđenja i mnogo radosti u isto vrijeme otišlo je prvi put u Eter, ovdje radio stanica Zagreb. Da li nas čujete? Od prvih početaka radio Zagreba u njegov se program upljela i politika, koja će ga pratiti i do danas. Pa ona se upljela u njegov radu samo na ono početku već prigodom osnutka, ali e, pogotovo u samom početku, jer je e, naredbom ministarstva iz Beograda upravila djelaničarskog društva koji je upravljao radijestanicom stanicom, bio njezin vlasnik, je li bilo je naređeno da se upiše u pravila dakle tadašnjega radija Zagreba, odnosno radija stanice Zagreb, da ona, kako se doslovno ću citirati, ne sme vršiti saopštenja koja vređaju javni moral, deluju propagandno ili inače proti društvenom ustrojstvu, državi, vojsci ili služe glorifikaciji tuđih političkih i sličnih aspiracije. I sad još ono što je još važnije,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 samom početku, prije nego je Radio Zagreb proradio u listu radioklasnih Glasnik i napisao jedan programatski članak u kome izrijekom kaže ili da, da će koncept biti programa biti e, kulturno zabavni i izrazito a političan, a moram reći da e, se sve do negdje 40. godine dakle do nacionalizacije e, takav koncept je održavao od i bio mirne duše reći pro O pregovorima iz aslanika radiokluba Zagreb i vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca o osnutku radio Zagreba govorio je 1975. godine povodom 50. obljetnice radija Hrvoje Macanović, prvostalno zaposleni novner na Zagrebačkom radiju. Dragi slušalci, pokušajmo pronaći dokumente u kojima su upisani važni podaci o našem jubileju. Našem u punom smislu riječi jubilej vaš koji slušate i naš koji govorimo. S jedne strane ljudi pred mikrofonom, s druge strane ljudi pred zvučnikom prijemnika. U muzeju pošta, telegrafa i telefona u Zagrebu sačuvani su brojni dokazi i sjedočanstva o razvoju komunikacija, pa tako i dokumentacija korisna za početak i proučavanje razvoja radiofonije u nas. U poštanskom telegrafskom vesniku Objavljen je ugovor o gradnji radiostanice Zagreb i to nakon pregovora koji su održani u Beogradu. U Ministarstvu pošta i telegrafa u Beogradu 5. kolovoza 1925. sastali su se opunomoćeni predstavnici radiokluba Zagreb s ministrom i generalnim direktorom pošta i telegrafa, da ranije usmene pregovore utvrde u obliku ugovora koji je za istoriju radiofonije i radiodifuzije u našim krajevima važan i poučan dokument. Ugovor o instalaciji i eksploataciji jedne radiofonske stanice broadcastingu Zagrebu ili okolini. Zaključen je s jedne strane od ministra doktora Benjamina Šuperine i generalnog direktora Ministarstva pošta i telegrafa Đorđa Velisavljevića s delegatima poslatima od radio kluba u zagrebu to su Hugo Weinberger, doktor Svetozar Varićak, inženjer Velimir stjasni, pravobranitelj dr. Ivo stern, inženjer Dragutin Joachim Stahl i profesor Vjekoslav Stefanini. To je spis pod službenim brojem 46 638 od 8. 1925.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 je vodio Akademski pjevački zbor je vodio Jakov Gotovac. I bili su pozvani da otpjevaju jednu, dvije pjesme i za tu uh, priliku Gotovac je pripremio svoju poznatu Jadikovku za teleto. I de, dogodila se jedna vrlo smješna uh, situacija ili nezgodacija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 oni su iz tog smijeha počeli pjevati i na kraju je ispalo kao da je taj smijeh zapravo integralni dio kompozicije da to tako počinje nakon toga otac je eh, radio kao novinar u listu pisano mediju eh, bio je prvo onaj koji nosi e, rukopise iz štamparije u redakciju dalje Ali kao izuzetni e, zaljubljenik sporta, bavio se aktivno sportom, onda je počeo izvještavati e, sa sportskih e, borilišta dalje I 28. kao 24-godišnji mladić sam si je platio put i otišao na olimpijadu u Amsterdam. i od tamo se javljao e, i listovima u, u Zagrebu, ali i telefonom za radio Zagreb ondašnji. Hrvoj Macanović obrazovao je niz generacija radijskih novinara. Milka Babović, jedna od najpoznatijih novinarki radiotelevizije Zagreb, govori kakva je bila novinarska škola Hrvoja Macanovića. Jedina moguća da budete dobar novinar, a to znači da ne prestanete čitati kad završite srednju školu. Hrvoja Macanović je zapravo bio... Ne, inženjer po svom studiju, ali je već kao mlad. Ja da ne, neću sada detalje kronološke, ali on se vrlo rano počeo javljati. Sam je bio svestrani športaš, više sporta od atletike, do vatopala, pljivanja, gimnastike i bio je u svim tim sportovima međunarodni sudac. On je među prvima izvještavao u doba kada se nisu izvještaje slali e-mailom, niti, čak niti telexom, nego su se pisali. On ima jedan divan,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 iznad svega, on je bio erudita par excellence. Njegovo sveto pravilo, evo upravo sada sam razgovarala sa jednim od tehničara gospodinom Horvatom koji je isto radio sa Hrvom, pa rekao sjećate se njegovog učenja ako imaš predviđen jedan sat prenosa, najmanje tri sata priredi ne znam šta će se dogoditi. Ja ću ispričati nešto, ja pustimo u ovakvim situacijama gdje nema unaprijed detaljnog dogovora i gdje ne glumimo spontanost, ja ću vam asociativno pustiti da ispričam ovo što ste rekli tu sam ja u to involvirana zajedno sa Hrvojem. Trebalo je da napišem, da dodam bloku jednih vijesti i neku sportsku vijest. I sada dajem Hrvoju na onome polu papira i tako dalje, on pročita kaže, ja preradim, tako nevalja, nevalja, nevalja. i kaže, ne valja. Ja ponovo preradim i tako, ne valja, ne valja, ne valja. na kraju ja kažem, prostite Hrvoja, ja zaista ne znam kako da napišem vijest. A on kaže, boga ti tvoga balavoga, jer strašno je volio. Gde ti je datum i sat?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 ona se tako učila Milka Hej, halo, halo. Ovdje Radio Zagreb. Slušatelji su zamljeni da pismeno ili telefonski jave Radio Zagrebu kako se čuje program. Već prve večeri emitiranja javili su se pretplatnici koji su obavještavali radio o čujnosti programa. Radio Glasnik Zagreb, službeni list radio stanice Zagreb u šestom broju iz 1926. godine u članku Početak djelovanja naše radio stanice javlja. Dok je prve večeri još donekle smetao stroj aparature. Bilo je u ponedjeljak davanje stanice potpuno čisto. Te stanici priopćeno po ministru pošta i telegrafa, gospodinu doktoru Šuperini i po uredništvu vremena, da stanicu i u Beogradu dobro čuju. Iste vijesti stigle su i iz Beča, iz provincije, Osijeka, Virovitice dalje Dojavljivano je stanici da se ista dobro čuje. Prof. dr. Nikolu Vončinu zapitali smo kako je javnost reagirala na taj novi medij. Pa reakcije javnosti su bile slabe. U novinstu se malo pisalo, u u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 reklame, kupite radio kod nas, a nekod ovih. E, ako kupite radio, nećete više morati ići u kazalište, moći ćete uživati u operi, kod kuće, u papućama i sl. No, U svakom slučaju, te reakcije javnosti u novinstvu nisu bile baš osobite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 Reakcije u u novinstvu postaju žestoke, postaju žestoke osobito sa strane HSS-ova Tiska, koji je tad najmoćnija politička stranka. Jer znate da je na izborima 308, preko 80% glasova u Hrvatskoj. I naravno da politika koju je vodila do tadašnja uprava nije odgovarala Hrvatskoj sjeljačkoj stranci i njeznom vozivu, Mačeku. Pa je tu došlo do e, dosta ozbiljnih sukoba u osobitovom novinstvu, kažem, u Hrvatskom dnevniku i tako dalje. I završilo je tako da je 1940. E, stanica nacionalizirana i e, da je dana na upravu Banskoj vlasti, Banovine Hrvatske. Pa je tako i ta priča sa na završila. Kakva je bila schema prvog dana emitiranja i kako je bio koncipiran program Radio Zagreba?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 i od 20 do 23 plesna glazba u 23 je program završavao To je program sam prvih 20 da dana, kasnije se še ima malo pomalo mijenjala. Osobito su počele popodnevne emisije u kojima je Božena Bevović čitala priče za djecu i tako. Dakle, pro...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 Prvi dani Radio Zagreba protekli su u privikavanju na novi revolucionarni mediji. Izravni prijenosi koncerata bili su jedna od najvećih atrakcija programa, ali zbog skučenosti prostorija događalo su se svakakve stvari. U tekstu iz prvih dana Radio Zagreba, autor pod pseudonimom Lik, opisuje prostorne i radne prilike u stanici. Uređaj i studio u Gornjem gradu bili su skromni i tijesni. Studio pretjesan da primi jednu limenu glasbu. Razna zagrebačka muzička društva nastupala su tada često na radiostanici. Morala je dakle i ona doći na program. Problem studija riješen je jednostavno. Glazbenici su se sa svojim stalcima za note smjestili u dvorište radiostanice. Problem studija bio je riješen. Limena muzika je posjela u dvorište oko mikrofona i započela svoj koncert. Sve je lijepo teklo. Međutim, nebo ovog puta nije bilo sklono tako jednostavnom rješenju problema. Usred koncerta spustio se iznenada pljusak. Note, zavapio je dirigent. Slušači su se možda začudili kad je koncert naglo prekinut. Studio dvorište se u času ispraznilo. Glazbenici se možda i nisu toliko bojali kiše, ali trebalo je spasiti skupo cijene note. Za pionire našeg radija, naime, nisu postojali nerješivi problemi. Glazbenici su smješteni u prostranu kućnu vežu, postavljeni mikrofon i sve je bilo u redu ko su bili prvi novinari, tehničari i spikeri na Radio Zagrebu koji su se morali snalaziti u takvim situacijama. Prvi novinar koji je dobio stalno mjesto na radiju bio je Hrvoje Macanović tek 1938. Dakle, 12 godina nakon što je radio emitirao svoj program i to svakoga da. E, Pitaćete onda ko je on da što radio. Radili su spikeri koji su siročići bili katice za sve. Oni su joj postavljali ploče, u, u, u, jer je e, gramofon bio u studiju, a ne u reži. Oni su trčali e, postavljati ploče, pa natrag pred mikrofon, mikrofon je bio težak pol kilograma to je bio to u, u, u mramornom okviru, da prvi mikrofoni su izgledali smiješno, naći ćete ih u svim knjigama, to brama današnjih mikrofonima izgledamo monstruozno. No, e, bili su, dakle, u prvom redu spikeri, ali e, kako je među spikerima, osobito Ivo Šreplj, e, i autor prve Hrvatske radijodrame, i vrlo sve radio djelatnik e, volio ići s mikrofonom naokolo, što je bilo vrlo teško za tehničare, su morali vući tu strašno tešku opremu. Tako je on radio i reportaže, primjerice reportažu,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 Zvukovi koji nisu baš svakdanjih, kao u jednu poznatu urarsku radionicu gdje su kucali desetci, satova, kukavica i svih mogućih a, u, u, u, aparatura kakva smo bile u ondašnjim satovima i tako. No, u samom početku, pretežan dio programa je, je sastojio iz glazbe, što ozbiljne, osobito ozbiljne, pa i podosta zabavne. Onim kasnijim satima rekli smo su to bila plesna glazba,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 da, recimo, opere se prenosili. To je tako nešto utred parka bit, ona njemu gladi lice, on joj gladija. aaa. Dođi amo, radio ti je nešto tvrdovito. Osim glazbenog programa i u govornom dijelu programa, postupno se počinju voditi emisije iz književnosti, posebno za djecu. Uskoro su se počele raditi i dramske emisije u kojima su sudjelovali glumci i popularni komičari. I tako su nastale i prve radiodrame i igrokazi za djecu. Poslušajte radijski nastup iz 30. godina poznate dramske umjetnice Marije ružičke stroci. Smiluj se name, Bože, smiluj se name. U tebe se uzda duša moja i pocijen krila tvoje sklanjam se dok ne prođu nebolje mnoge. Tuj molitveni glas kad bapjem tebi, kad ruke dižem svoje k pravici tvojoj. O Maria, slatka mana Maria. godine 1939. započeo je drugi svjetski rat i sve evropske radio stanice uključile su se u propagandni rat. Jedno od prvih odredišta njemačkih oklopnih kola u zauzimanju Zagreba bila je Vlaška 116, zgrada Radio Zagreba. Nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske na radio dolazi povjerenik koji uvodi izravnu upravu ustaške vlasti na radiju. Radio Zagreb postaje Državna radio postaja Zagreb, koja treba postati Sredstvo najsnažnije propagande u svrhu stvaranja što jaček dodira između Hrvatske vlade i Ustaškog pokreta s jedne, a Hrvatskog naroda s druge strane, te prikazivati Ustašku borbu i cijeli državni život Ustaške Hrvatske. Radio Zagreb četiri godine bio je sredstvo ustaške propagande. Godine 1945. 8. svibnja u Zagreb ulaze partizanske jedinice. 7. i 8. svibnja ode se borbe za zgradu i odešiljače Radio Zagreba. Smjenu vlasti objavljuje spiker ovim riječima. Ovdje Radio Zagreb. Pozor, pozor. Nakon četiri godine fašističke strahovlade, glavni grad Hrvatske oslobođen je od njemačkih i ustaških bandita.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 Nakon rata komunistička partija koristi Radio Zagreb kao propagandno sredstvo. Ali nakon sukoba sa Stalinom i Inform birom društvo se polako oslobađa čvrstih stega komunističke partije i na radiju se pojavljuju novinari koji će proslaviti Radio Zagreb. Milka Babović reći će nam kako je radio izgledao kada je ona došla. Pađite ja se ne mogu sjetiti jednog trenutka nego to je jedno razdoblje. To je bilo u prvi moj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 I tamo sam počela, ako danas vidim, onaj daskama, lijepim obloženi kosi strop i tavanski prozor na, u tome što smo ga otvarali da dobijemo malo zraka ili smo ga bijesomučno zatvarali i još oblagali tamno plavim papirom da bi koliko toliko se zaštitili od sunca. I s Hrvojim sam tada obilazila... To je bio nekak naš novinarski posao neobavezni, ali smo ga mi sebi čini obaveznim. Mi smo obilazili škole narodnog sveučilišta s jednom grupom Hrvo Macanović, ja sam bila od e, sportskih novinara, bio je e, režisar Hetrih, bio je još jedan novinar, pokojni Drago Avguštin, i onda smo govorili, e, glazbu emitirali, e, bilo je, e, baš je kolega Avguštin puno znao o glazbi. Na određen način, na tim tzv. usmenim novinama, sam ja zapravo pekla svoj zanat, jer sam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 Ono je jedan napad naših. Lipušinović je probacio do Boškova, Boško dao Lipušinoviću klasno. Lipušinović e ajde glava. gol! Gol. E nula, et nula. Ep Rajkov je postignao gor glavom! Oduševljenju nema kraja. Stadion Maksimiru. Goli! Od povika, Šta su ti trikovi zanata koji naoko sada izgledaju smiješni kad imate e, slušalice, usmeren mikrofon, bubu na reveru, ne znam na koji sve način e, i vam pobilo vaš glas. Prvo što sam morala naučiti, e, kada sam dobila mikrofon u ruke, da polako učim reporterski zanat, to je da ga uzmem u lijevu ruku.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 Olovku, gumicu, šiljilo i tople čarape. Ne možeš se ispričati da nisi mogla raditi zato što nisi ponijela u torbi. još nešto za obući i onda je još nešto rekao. Ne pi, primjer što sjedneš uz mikrofon, jer nećeš moći ga napustiti. Biće ti mučno kad ne možeš napustiti, a moraš nekamo otračati. I drugo, dobar reporter odlazi u krevet uvijek još danas. To je htio reći prije pola noći. A kada smo u Ljubljani za vrijeme olimpijade Tokio 1964. imali pul sa slovenskim kolegama, Hrvo je bio šef, onda smo ujutro ulazili, uveče smo izlazili, radio nam je pomagao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 da se odmorimo i onda tek idemo. To su sitnice koje vas pravi učitelj nauči. Moja mala djevojčica, puna velikih želja, baš kao šipak pun koščica, tako puna veselja. Čuli smo prvim novinarima, spikerima i programu. O početcima tehnike na Radio Zagrebu reći će nam ton maestor Milovan Macanović, dojen tehnike Radio Zagreba. Kad sam ja došao, radio je bio u, na dve lokacije, na dva mjesta. Bio je u Šubičevoj 20, gdje su bili studiji i odvijanje programa. Od je išao programa? A, cijela... E, redakcija svih e, programa i tako dalje još onda i televizija je bila s nama u, u, u Šubićevoj je bila u Jurišića četiri i tamo su bile govorimo radi u sve redakcije Ta, i šta je najinteresantnije tamo su bile e, vijesti znači ono što danas zovemo desk, e, mjesto gdje se, se primali vijesti, slagali o, vijesti i tako dalje, i spikerski studij. Ja mislim da smo mi bili jedina radiostanica na svijetu koja je imala tehniku, magnetofone, gramofone i sve ostalo na jednom mjestu, a speaker i spikerski studiju na drugom mjestu u gradu. Ja još dan danas se divim kako je to fenomenalno funkcioniralo. Sve je bilo na dogovor dogovarac smo se mogli sa studijem u, u Jurišićevoj a sve ostalo je išlo na uh, signalna svjetla. Znači bilo je zeleno priprema onda je speaker pritisnuo gumb vratio je bijelo natrag i na crveno je govorio.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 onda se agregat uvijek morao postaviti dovoljno daleko da, da ne hući, ne buruji i ne galami da bi se moglo nešto snimiti. Prva oprema kojom se snimalo bila je izuzetno teška i komplicirana. No, jedan je magnetofon napravio revoluciju u radijskom snimanju, što je olakšalo posao novinarima i snimateljima. E, nagra je zapravo e, reporterski ili prenosni magnetofon koji je izmislio inženjer Kudelski, švicarac. Njegova prva preokupacija je bila da bi se poboljšalo komuniciranje, pogotovo sportskih reportera i uopće reportera, pa je izmislio da se u onaj mikrofon koji se ugradi u telefonsku slušalicu, on je unutra ubacio malo tranzistorsko pojačalo s time, da moramo reći da su 49. izmišljeni tranzistorija, to je negdje početak 50. već bila revolucija. Znači bio je mikrofon sa malim pojačalom koji se metnuo u telefon. Jasno, ovaj, još ih i sada ima svi gdje po svijetu jer su novinari obično metnuli to u telefoni i onda zaboravili i otišli bez toga. Dobro je. Druga stvar je da je izmislio prvi taj reporterski magnetofon, zahvaljujući tranzistorima koji su mogli ići na baterije. Bilo je prije toga i, i pojačala i svega ostalo čak čuvene radio stanice Američke vojske iz drugog svjetskog rata, Voki Toki, su isto iste na baterije, ali su to bile nesavršni, nisu bili magnetofoni. I on je prvi magnetofon izmislio koji je imao za pokretanje vrpce satni mehanizam. Znači nije koristio elektromotor, nego se navijao magnetofon, a pojačala za snimanje i reprodukciju su bila tranzistorska koja su išle na baterije. Kasnije su se jasno i baterije poboljšale i motori su se smanjili ti koji su pokretali. I on je izmislio taj reporterski magnetofon i dao mu je naziv Nagra. I godinama i godinama ja sam ovaj, bio strašno, ovaj, znate jedan šta znači Nagra. Bile su spekulacije da je to on imao ljubavnicu jednu koja je bila sjevernoafričkog porijekla pa se zvala Nagra pa da je po njoj kao Mercedes pokćeri i tako to. Dok nismo kasnije otkrili da na Poljskom, kao on je bio prebjeg iz Poljske, inženjer Kudelski, da se na Poljskom snimanje zove, kaže, nagranije. I nagra je zapravo ona koja snima. Evo ga. I revolucija u našem poslu je došla s tom nagradom. Zaustavljamo našu povijesnu priču o Radio Zagrebu u 60-im godinama i za kraj poslušajte glas koji je objavio Zagrebu i Hrvatskoj pojavu radija, medija koji je promijenio živote. Halo, halo. ovdje Radio Zagreb. povjest četvrtkom majske noći ti si rekla da ćeš doći na prvi randevu noć je oko mene sudje sama a Marijana spava sama i ne zna da sam tu Slušali ste još jednu emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija povijest četvrtkom. U emisiji su korištene radijske emisije iz arhive Hrvatskog radija. Život Jozefine Žiha, urednika i voditelja Arisa Angelisa, Dobri stari radio, autora Miodraga Krencera, te sjećanja Hrvoja Macanovića povodom 50. godišnjice radio Zagreba. Čitani su ulomci iz knjige profesora doktora Nikole Vončine prilozi za povijest radija u Hrvatskoj. Emisiju su za vas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Emisiju snimili Danko Rosso, Alan Schneider i Bruno Molnar. Tekst čitao Janoš Remer. A emisiju su uredili vodili Darija Špelić i Natasa Riciješ. Lijep pozdrav i do slušanja.